Tu, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile, ca să-ți stricție, bucură-te, Nicolae, mare făcător de minuni. Arătatul de a învis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu, și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el, și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânși. Pentru aceea ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii stricție, Nicolai. bucură te capul cel sfințit, Bucură cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale, Bucură te slujitorile al împăratului tuturor, Bucură te ajutătorul celor credincioși, Bucură te întărirea ortodoxiei, Bucură te pierzătorul celor fără de lege, Bucure-te, Cel ce ești insuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucure-te, Cel ce ai pierdut viforul mulțimizeilor! Bucure-te, Cel ce ești din prăune vorbitor cu îngerii! bucure izgonitorul demonilor! Bucure-te, graiule al Dumnezeiștilor cuvinte! Bucure-te, Cel ce a stupat gurile ereticilor! Bucure-te, Nicolae, mare făcător de minuni! Bucurete te Nicolae, mare făcătorule de minuni! Pe pământ, al doilea înainte mergător, te arătat, Nicolae, spre mustrarea frădelegilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul frădelegii, iar tu ai rușinat pe Arie cel orbit cu Eresul. Și toată lumea ai voie să o curățești de Învățăturile lui cele nedrepte și să luminezi turma ta ca un părinte și învățător pentru aceea strigăm lui Dumnezeu. Alilluia! Aliluia, Alilia! Alilia!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 Bucure-te, grabnic ajutătorle! Bucure-te, cant folositorle! bucurete te cercetătorul celor necăjiți! bucurete limanul cel lin al celor înviforați! Bucure-te, mângâierea celor ce plâng! Bucure-te, hrănitorul celor flămânzi! bucurete povățuitorul celor orbi! Bucurete bogăția săracilor, bucurete toiagul cel tare al bătrâneților, bucurete cu cununa bisericii, bucurete părintele săracilor și bun dăruitorle. Bucurete Nicolae, mare făcător de minuni, bucurete Nicolae, mare făcătorule de minuni. Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciunile tale cele nencetate, luminează-mi mintea ca să cântui Dumnezeu Dumnezeu, dinpreune cu tine, Aliluia, Aliluia, Aliluia.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 bucure cel ce ești împreună locuitor cu îngerii! bucurete cel ce aduci întristare diavolilor! bucurete cel ce e slujitor, asemenea cu Grigore, teologul în preoție! bucure împreună vorbitorle cu Ioan Gură de Aur! bucurete prietenul Marelui Vasile! bucurete te că împreună cu dânsii tai eresurile! Bucure-te, Cel ce porți o credință cu dânsii! Bucure-te, Cel ce faci minuni spre împăcare! bucurete te Cel ce cureți lumea de mulțimea zeilor! bucurete Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică! Bucure-te, cărușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins! bucură te că pe fecioarele acelea le-ai oprit la împreunarea cea desfrânată cu ajutorul tău. bucură te Nicolae, mare făcător de minuni! bucură te Nicolae, mare făcătorule de minuni! O, mare făcătorule de minuni, Nicolae, deși pe fecioarele acelea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 Să arăți ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea, auzi de la toți! bucure visteria milei lui Dumnezeu! bucure primirea mai înainte a cunoștinței lui! Bucure-te al bunătăților lui Dumnezeu! Bucure-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine. Bucure-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți. bucure bogăție de Dumnezeu dărită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ. Bucure-te ridicarea grabnică a săracilor. Bucure-te cugetarea limpede a celor necăjiți. Bucure-te că ești blând ascultător al celor neputincioși. Bucure-te dulceața a toată lumea. Bucure-te, mirile celor trei fete! Bucure-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale! Bucure-te, Nicolae, mare făcător de minuni! Bucure-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni! te biserica ta, mergând când Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și dat de ostașului amira stăpânului lor spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua praznicului tău către seară l-ai pus pe el înaintea lor și văzând-i această minune, cu tine cântau lui Dumnezeu cântarea de bucurie, Aliluia!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 Bucure-te, Ierarhul Domnului! Bucure-te, luminată propovăduirea creștinătății! Bucure-te, Cel ce porți nume de biruință! Bucure-te, stârpirea patimilor celor neroditoare! Bucure-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești! Bucure-te, îndreptătorul drept credincioșilor! Bucure-te, prădarea păgânătății! Bucure-te, doctorul cel fără de plată! Bucure-te, că în dar ai luat și în dar împar stămăduiri. bucură bunele păstor al celor neputincioși! bucură cel ce izgonești dintre noi, pe slujitorii ce-i deavolești! de sfătare desfătarea toată lumea! Bucurete Nicolae, mare făcător de minuni! Bucurete te Nicolae, mare făcătorule de minuni! Minunată s-a arătat nașterea ta, Nicolae, că din tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai supt numai din sânul cel drept și de la sânul maicii tale te-ai făcut făcător de minuni. Pentru aceea și acum cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. De împresurările deavolești izbăvești pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgini. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhie ca să-ți stricție. Nicolai, Bucure-te, Nicolae! bucure de minuni! Bucură-te ierarhie, bucură-te preacuvioase, bucură prea fericite, bucură-te cel ce ești cu nume mare, bucură-te mărite, te hrănitorul pusnicilor, bucură-te învățătorul înfrânării, bucură-te îndreptarea celor rătăciți, bucură că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, te că prin tine ne îndestulăm de lumină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 Mai înainte, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură și ca pe un al doilea iuda, surpândul l l-ai lăsat. Pentru aceeași și eu stricție neîncetat, bucură-te întâi pe scaunul mirelor, bucură mari ierarhi al lichiei, bucurete te cale nerătăcită a ce pe mare bucure timpan ce dai sunet de dumnezeiască glăsuire! Bucure-te, chimval bine răsunător. Bucure-te, trâmbița Sfintei Treini! bucure că ai stricat trâmbița eresurilor lui Ari, Bucure-te, strigăție Constantin! Bucurete te a grăit ție Avlavie! bucurete a adus ție tatăl cu fetele sale! bucurete au grăit agricola cu Vasile! bucurete că prin tine de mâna a potopului izbăvindu pace cu Dumnezeu aflăm! Bucurete Nicolae, mare făcător de minuni! bucure Nicolae! Mare făcătorule de minuni! Minune dumnezeiască te a arătat, fericite, celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtător, de multe feluri de necazuri și năvăliri izbăvindu-i, părinte, pe cei ce după Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea, cântând lui Aliluia!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 Și mie, celui ce sunt învăluit de gânduri și de lucruri viclene, dă-mi mână de ajutor, Părinte, ca să-ți stricție. Bucurete Bucure-te, Nicolae, prealăudate! Bucure-te, întărirea minelor! Bucure-te, podoaba lichiei! Bucure-te, cărmuitorul cel bun! Bucure-te că, din cu îngerii salți, bucurete te căci cu arhanghelii te veselești, Bucurete că fără de materie, cu heruvimi slujești făcătorului. Bucurete că pe arie, diavolul cel întrupat l-ai surpat. Bucurete cel ce dorești miros bun. Bucurete cel ce respingi mirosul cel rău. Bucurete albeală care bucură Bucurete roșeală care acoper păcatele. Bucurete Nicolae, mare făcător de minuni. Bucure-te, Nicolae, Mare făcătorule de minuni! Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte. Care cântare-ți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa? Că de voi aduce aminte de voivozi, mă minunez, de vasile mă mir, despre fecioarele acelea. Nu mă pricep ce să gresc,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 pe tine te-a dat nebuniei lui, dar tu, ca un părinte de la masa învățăturii dumnezești, ca pe un urât l-ai lepădat. Iar pe mine, cu fărămiturile ortodoxiei, mă miluiește ca să-ți stricție. Nicolae, Israelul cel nou! bucurete te sabie ascuțite care taie nedumnezeirea! Bucure-te, întărirea cioșilor. Bucure-te, omorirea celor fără de lege. Bucurete cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb. Bucure-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc. Bucure-te, Domnului. Bucure-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean. Bucurete cel ce dăruiești celor legați slobozire. Bucure-te, ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu. bucure că deschiz gurile ortodoxilor. bucure că legi limbile celor vicleni, Bucure-te, Nicolae, mare făcător de minuni. Bucure-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni. Auzit-am pe Vasile acela grăind și înaintea tuturor spunând minunile tale pe care le-ai făcut cu dânsul, Părinte. Și minunându-mă, am preamărit puterea ce-a dată ție de la Dumnezeu, că Tu, ca un bun păstor, de grab alergi către cei ce te roagă pe Tine și pentru toți te rogi Lui Dumnezeu și Stăpânului, cântând Alinuia... Aleluia, aleluia, aleluia. Izbăvește-mă, părinte, cu rugăciunile tale, ca și pe vasile acela. Auzi-mă prea cu cu auzul tău, precum ai auzit pe voivozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare, ca să strig. Bucure-te al doilea Moise, bucure-te tablă duhovnicească, bucură te haina preoției, bucure-te mai înainte arătătorul dreptății, bucure-te întunecătorul nedreptății bucure te de Dumnezeu în cununate ierarhie! Bucure te cel ce îngădești gurile celor culitori de Dumnezeu! Bucură-te lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpai! bucure te că ai stins văpaia cea diavolească! bucure te aur de Dumnezeu lămurit! bucure te cel ce ai afundat pe satana ca plumbul în adânc! bucure te mărgăritar mult luminos! Bucurete Nicolae, mare fegător de minuni. Bucurete Nicolae, mare făgătorule de minuni. Tu ești păstorul cel bun Nicolae, că turma ta o povățuiește către pășunea cea duhovnicească, și din izvorul raiului o adăp pe ea. Pentru aceea, împreună cu tine, strigăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Pom al Raiului, fiind fericite că ai stâlpări de rugăciune nencetate către Dumnezeu, dă-mi și mie sub umbra celora totdeauna umbri. Ca să-ți strigti, bucure-te, al lăcașului celui prea înalt, bucure-te cel ce ai necat pe fii diavolăști, bucure-te, păzitorul rândului tale, bucure-te, mitropolite, bucure-te că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie, bucure-te, maica mulțimii popoarilor pământești, bucure-te, randa mulțimii diavolăști, bucure-te, părinte și învățătorile. Bucurete te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat! bucure cel ce ai cinstit căruntețele înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească! bucure cel ce ai rușinat căruntețele lui Arie cele urâte! bucurete că prin tine ne-am învățat a ne închina ziditorului întreime! Bucure-te, Nicolae, mare făcător de minuni!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 Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cu inima m-am spăimântat, cu sufletul m-am tulburat, cu limba nu pricep ce să greesc, fără numai acesta. bucure te cel ești ce mai mare între preoți, bucure te cel ce ești întâi stătător pe scaunul mirelor, Bucure-te împreună șezătorile pe scaun cu apostolii. Bucure-te cel ce ești lumină înaltă. Bucure-te cel ce ai surpat înălțările gândurilor celor diavolești ale lui are lui bârfitor. Bucure-te rădăcina Dumnezeiescului pom! Bucure-te că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei! Bucure-te pomul cel sădit de îngeri! Bucure-te cel ce ai încuiat pe îngerul satanei într-o adânc! Bucure-te liman lin al celor învăluiți! Bucure-te bun al corabiei celei duhovnicești! Bucure-te că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfârșit! Bucurete, Nicolaie, mare de minuni. Bucurete, Nicolaie, mare de minuni. O prea minunată, părinte Nicolaie, plâng și strică te alteu sprijin, aducânți această puține rugăciune ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciune tale, ierarhie prea lăudate, și să mă-nvrednicesc de veșnică împărăție, ca împreună cu tine să cânt lui Dumnezeu cântarea Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Ca bunule Părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești